Arany János, a rab gólya, árvagója áll magában, egy teleknek a lábjában, Felrepülne, messze szállna, messze, messze tengerekre, Csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon, állván, el, elunnya egyik lábán. Váltogatja, cserélgeti, abban áll a múlatsága, Ha belé ún, újra kezdi. Szárnya mellé órát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal, jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni által. Még az égre fölnézhetne. Arra sincsen. Semmi kedve. Szabad szállnak ottan, Jobb hazába, De hiába. Ott maradt ő, Elhagyottan. Várja, várja, Mindig várja, Hogy kinő majd csonka szárnya, S felrepül a magas égig, Hol a pálya nincs elzárva, S a szabadság honnyak éklik. Őszi képet ölt a határ, Nincsen rajta madár. Egy van már csak, ő az árva, Mint az a rab, ki nem szabad, Keskeny ketrecébe zárva. Még a tarvak hátra vannak, Mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, Mert tudja jól, ott fent mi szól. Ismeri a költözőket. Megkísérti egyszer-kétszer, Nem bírná-e szárnya még fel? Ej, hey, dehogy nem bírná szárnya, Csak ne volna hosszú tolla, Oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, Gólya madár, Sosen ő kitollad, Ne várt. Soha többé fagyos télig mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek.